Він був настільки глибоким, що, не дивлячись на енерцію мого падіння, я з головою занурившися в окріп, а ногами дна не дістав. Кров від температурного удару ножом вдарило в серце. Коли я винернув головою на поверхню того окропу, першою думкою було, що жити залишилися секунди – я блискавичними думками звернувся молетно до Бога, віддаючи Йому свій дух і сім'ю, яка залишалася. Ухватитися руками за підлогу, щоб вибратися, я не міг, тому що рівень води був десь коло двох метрів нижче від підлоги. Щоб те зробити, потрібно було мати опору під ногами і з усіх сил підскочити. Одна не було для опори. І сили не було, біль сковувало в жмутик. Майже всі колоди були на той час вийняті, а другі не втянуті, тому і рівень води у басейні був так низько. Та то і не було хесту спасатися, хоча б і міг, хіба тільки на незносні муки і однакову смерть. Поки я описував цю подію тепер, чи ви слухали її, то проминуло трохи часу, а тоді те все, що описано, відбулося за декілька секунд. Але сталося чудо, тому воно й чудо, якого я і по сьогодні не можу пояснити, як те відбулося. Свідомості я не втрачав, але й не знаю, як те сталося, тільки побачив себе, що я однією рукою тримаюся за підлогу над окропом. Як те зробилося, моєю пам'ятю не зафіксовано. Я висів над окропом, тримаючись за підлогу, але підтягнутися і вискочити я вже не мав селі. Другою рукою ухватитися теж не міг, бо одяг мій був повний окропу, який пік мене, знеселівав і тягнув своєю вагою вниз. І я добре розумів, що своїми силами ухватитися за підлогу я не міг то була очевидна могутня сила Божа. Якби я був ще секунду-дві не вихопився з води, чи впав ще раз туди, наступила би миттєва смерть. Та тут же підбігли ті робітники, які вчули, що щось чабуснуло в басейн, вхопили мене за руку, за волос, голови, за ковнір одягу і витягли. Вони за дві-три секунди зняли з мене одяг, один від поясниці уверх через голову, другий від поясниці вниз. Вони були навчені по техніці безпеки, як потрібно діяти. І одним рухом весь одяг здерли, щоб окріп, яким був наповнений одяг, не продовжував пікати тіло. І я побачив себе геть обвареного. В тих місцях, за які мене вхопили, як витягували, і на ногах, де трохи довше стягували чоботи, шкіра висіла пірвана, а решта було у великих міхурах. Хоча був січень-місяць, на вулиці сніг і мороз, мене винесли зовсім голого, щоб повезти в лікарню. Тому, що покривати чимось мої рани, було ризиковано. Я сів у кабіну вантажного автомобіля поруч з шофером, в якій була та, каже, холоднеча, як і на вулиці. Пічок для обогріву машин, тим більше вантажних, тоді ще не було. В лікарню подзвонили, що везуть опічену людину, і під лікарнею нас вже чекали санітари з носилками, щоб занести мене з дороги в приміщення. Я глянув на ті носилки і подумав, як я можу лягати на них своїм опіченим тілом. І тільки обійшов їх, і пішов самий, босий і голий по снігу і леді. Дві години з половиною лікарі робили мені первинну обробку, дезінфікуючи мої опіки. Обрізали омертвілу обварену шкіру, дезінфікували рани і бінтували, тому що вода в басейні була брудна, туди закидали деревину з лісу порою і з болотом. І урвання рани могла зайти інфекція. Коли закінчили, то не зняли мене з того самого стола, на якому робили біля мене, щоб при переносці в палату не доторкуватися до моїх ран. Я був увесь у бінтах. Там мене накрили і біля мене невідступно сиділа медсестра останок дня і цілу ніч. Я лежав горілець і зовсім не ворушився, тому що при найменшому русі здавалося, розривалися мої рани. А серед ночі відчув, що моє серце зупиняється. Я просив медсестру, щоб підняла мене в сидячі положення, бо іначе серце моє зупиниться. Вона скликала дежурних медпрацівників, і вони обережно підняли мене приперши спиною до стіни залишивши ззаді м'який матрац, і мені стало легше. На другий день з міста заради мене приїхав професор і привіз з собою спеціальне надліжкове покриття, яке дугою накривало ліжко. А середини на тій дузі були вмонтовані 25 електричних ламп, за якими ззаду були дзеркала, щоб відзеркалювати світло і тепло. Ті лампи повинні були обігрівати мене, тому що професор прийняв рішення, щоб я лежав голим. Всі бінти зняли, щоб до ран завжди був вільний доступ. А щоб рани не притискалися до матрацу, я лежав не на ньому, а на спеціальних надувних вузьких камерах, які час від часу пересували піді мною. З одного місця на інше, щоб хоча частина ран була непритеснутою. Я описую так надрібно, щоб ви мали уяву, наскільки то було серйозно. Лікарі приготувалися безнадійно лікувати мене довгими місяцями, а результат того лікування, скоріше всього, мала бути смерть. Тому що на протязі 60 років історичному минулому того підприємства троє робітників у різні пори теж падали в самий той басейн. Всі ці четверо померли, хоча їх опіки були частковими. Вони падали в басейн так, що не занурювалися зовсім, бо в ньому були колоди від яких рівень води був високий, вони хапалися за підлогу і вискакували самі. Тому щодо підлоги через високий рівень води було близько. А у випадку зі мною було все навпаки. Після цього випадку зі мною як підняли голови атеїсти. Їм це було так на руку. Вони стали збирати робітників комбінату по цехах і проводити атеістичні розмови з ними, що якби був Бог, він не допустив би тому статися своїм вірним послідувачем, таким, як Марчук, і так далі. Самі розумієте, як мені було боляче про те чути в лікарні, куди приходили друзі відвідати мене і розповідали мені. Там, де я так Ривнево захищав істину Божу, стався такий провал, що торжествують безбожники. Якби я знав, який буде кінець в цій справі, яку Бог розпочав, я би теж торжествував, але ж я не знав. І це було для мене великим випробуванням віри, яке болем лягало на мій дух. Та в Бога були другі плани, для яких... Як я бачу тепер, Він допустив, щоб сталося таке для Його величі. В той день, коли те сталося, 15 січня 1960 року, в нашій церкві в Кам'янці вечором було чергове богослужіння. І церква, узнавши про такий страшний випадок зі мною, сильно молилася за мене. Розказували мені опісля, що такого молитвного плачу, який створився тоді, не пам'ятали, щоб колись був. І під час молитви Бог сповнив Духом Святим, брата та моя, і проговорив до церкви про мене, що не кодим через сім днів буде здоровий. Важко було в те повірити, навіть п'ятдесятникам, маючи перед очима таку страшну трагедію. Суджу про це так, тому що ніхто мені не передав тієї Божої вістки. Я би був тем, дуже підкріпився, але ніхто мені не сказав про те, мабуть, з таких міркувань, щоб я не був духовно травмований при інакшому ісході. І хоча вірити в таке було не так просто, а воно все сповнилося в точності. Моє лікування протязі сі, сімох днів проходило напрочуд всім незвичайно добре. З самого початку на моїх ранах ніде ні на один міліметр не появилося нагноїння. На ранах з опіків, де немає шкіри, дуже скоро утворюється нагноїння. Рана по поверхні присихає і від найменшого руху е, присохла е, корка тріскається, куди попадають мікроби і починається нагноїння. Рана вмісту того, щоб заліковуватися, стає гіршою. У мене такого не було. Навпаки, напрочуд для всіх створювалася молоденька, як у дитини, здорова шкіра. Лікарі і весь медичний Персонал з чудованням спостерігали, раділи такому незвичайному виліковуванню. Хвалитися таким успіхом не хвалилися, тому що розуміли, що то не від їх ліків такий успіх. На мої рани не клали ніяких лікувальних мазів, а тільки змащували перевареною звичайною олією, щоб вони не засихали. Уколи давали тільки обезболюючі. Вони, по можливості медицини, мали складну програму на декількомісячне лікування, а в кінці, скоріше всього, смерть. А сталося по-інакшому. Сьомого дня мого перебування в лікарні – я відчув стільки сели у моєму тілі, що дуже захотілося мені піднятися і вилізти з-під тієї дуги, яка разом з ліжком була схожою на труну. Коли мене відвідували брати та сестри у Христі, то тільки заходили у двері моєї палати, де я лежав один, як тільки побачать моє ліжко як труна, і я у ній, то відразу з їх очей текли сльози. Але того сьомого дня я вже був здоровий. Я виїз з-під тієї дуги через отвір для голови і став ходити по палаті. Зрешті взяв два відра, повні з водою, які прибиральниця, збираючись мити підлогу, залишила у моїй палаті, а сама вийшла по якісь нужді. І став їх з водою піднімати вище себе і опускати та розмахувати ними. Усі сторони, почуваючись себе абсолютно здоровим. В той час, повертаючись, відкрила двері прибиральниця. Як вона побачила мене зовсім голого, що я шниряю по палаті, розмахуючи відрами з водою, підняла жахливий крек, зачинила двері і побігла до лікарів. Прибігла в паніці в ординаторську з креком «Біжіть туди, до Марчука, в палату!» Він з розуму зійшов. Лікарі миттєво прибігли в мою палату і стали відбирати від мене відра, заспокоювати мене, упрошуючи лягати скоріше в ліжко. А я майже боровся з ними і говорив, подивіться на мене, я зовсім здоровий, на мені немає ран, ви ж бачите, що Бог здоровий мене. «Хто-хто? А ви добре розумієте, що по законах медицини і силі ліків цього достигнути було неможливо за цих декілька днів? Ви писуйте мене додому». Вони дивилися на мене з дивовежею. Їм відняло мову. Не могли вимовити ні слова в своєму замішанні. Тільки з часом стали піддакувати». Так, Марчук, так, це все так, по зовнішності все зажило, але ми не маємо права вас так скоро відпустити після того, що сталося. Ми змушені мати документальні аналізи нормальної праці всіх ваших внутрішніх органів. Ваші внутрішні органи після такого температурного удару можуть мати якісь негативні збочення. А друге, ви 15 хвилин були голими на такому морозі. Ні, ні, і мови не може бути, щоб ми так вас відпустили. Ми відповідаємо за стан вашого здоров'я. Я настоював на тому, що мій стан чудовий, та вони настоювали на своєму. Просимо вас, лягайте, поки ми вас не обстежимо, не зробимо всіх аналізів про стан вашого здоров'я, про виписку не може бути і мови.